بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شروض أنفسنا ونسيئات أعمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئا وأشهر أن لا إله إلا الله وحده الله شريك له O čemu smo govorili, prošli? Cilje islama o čuvanje vjere, o čuvanje života, o čuvanje časti, o čuvanje imirka yeah. i o čuvanje razuma. Govorili smo o čuvanju vjere. Rekli smo da vjeru narošavaju dvije slave. Šta? Šubhe, i strasti. Strasti, tešuha i strasti mogu biti izazvane sve dvije stvari, koji su? Zla namjera i nezlanje. I rekli smo da je ono što je supratno očuvanje vjerije prvo, to je šta? Novotarija. I danas smo rekli govoriti o novotariji. Novotarija, znači danas govorimo o novotariji zbog čega? Zato što je to ono što narušava ovaj prvi princip, a to je očuvanje vjere. Je li tako? Što je to novotarija? Notarija je svako vjerovanje i dijelo kojim se približava Allahu Đelešanu, a nije bilo za vrijeme poslanikova u života. To je definicija. Nisu ga praktikovali ashabi, prema tome to je notarija. A zašto vjerovanje? Zato što je opasniji dio notarija veza za vjerovanje. Sad ćemo doći do toga. Šta je notarija? Što je vjerovanje i tijelo nije bilo? To je motori. Znači, koju a želimo se približiti Allahu džellelahu. Recimo, ono što nije bilo vreme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali želimo se time približiti Allahu džellelahu. U smislu recimo automobili, avioni, seste i toga kad nije bilo vremena poslanika, ali tako? Li? Ali mi se ne želimo time približiti Allahu džellelahu. Ljudi to izmišljaju da bi sebi olakšali život. Prema tome, nestada u nootarije o kojima mi govorimo. I to je dozvoljeno. Jel mi razumijete? Znači, te inovacije, noviteti u kojoj nisu vezane za vjeru, za približavanje, zbog toga kažemo da bi se približila laođa u u vidu i balita. E tada to postaje nootarija, a nije bilo vreme poslanika, a samo mm. Zašto je notarija opasna? Prvo i najvažnije Zašto je Naotarija opasna kao kao dijelo, kao poje, Jer što ruši i negira naše svjedočenje Muhammedun Rasulullah. Muhammed Allahu je Allahoposlanik. Jer šta znači kad mi kažemo Muhammed je Allahoposlanik? Znači da vam svedimo, svedimo ono sa čimre? Hajde ovako da preformulišemo pitanje. Koji su šaftali svjedočenje Muhammed Rasulullah? Svjedočenje Muhammed Rasulullah. <kuh> ima šest šartova znači da bi naše mi kad kažemo La ilaha ili Allah Resul La ilaha ili ima sve šartova jel tako li? za znači, njih ste vjerovatno ču a i Muhammed ima sve šartova Muhammed Resulullah ima šest šartova kojih se moraju ispuniti da bi to svjedočenje bilo ispravno. Prvi šart je pokoriti se njegovoj naredbi znači pokoravati se njegovim naredbom Drugi šart kloniti se njegovih zabrana. Treći šart koji može biti prvi vjerovati u ono što je rekao, znači o čemu nas je obavijestio. To je više reč taj šart između za kaj da kuda priključena verzacija u te šartu. Znači vjerovanje u ono što je obavijestio, pokoravanje ono što je naredio. Ostavljanje onoga što je zabranjivalo i pokhodio. Čestito. To je treći i četvrti obožavanje Allaha samo kako ga je on obožava. I da se notarija kosi sa tim šartom direktno. Prijeti šart, voljeti ga više od svih ljudi i šesti šart davanje njegovom govoru prednost nad svim ostavim govorima. To je šest uslova koji su učenjaci spomenuli na osnovu ajta i hadisa. I mi vidimo da se notarija kosi direktno sa tim se pitanje postoji isto takoj rukotvet. Postoji dosta. Postoje dva rukva. Prvi rukon je da je poslanik, a drugi rukon je da je derov. To su dva rukna. Znači da će bi da bilo ispravno moramo posvjedočiti da je poslanik. I to nisu radili sledbenici knjige pri nas. A drugi rukon je da posjedočimo da je derov. Iz tako izlazimo iz kruga onih koji su negirali prijašnji poslanike kao što je Isa to su jevreji koji ga nisu priznali a isto tako izlazimo iz kruga onih koji su pretjedali sa Isaom pa su rekli da je Boži i sin nego mi kažemo da je on poslanik ali je isto tako i rob nema nikakve božanske osnovne kosiji se znači direktno sa tim svjedočima kad su se pojavile prve notarje Prvi novotarije pojavile su se u vrijeme ashaba pogotovo mlađih ashaba i prva notarija koja se pojavila bila je vezana za vjerovanje u sudbi, u kader kako bilježi ima muslim u svom sahiji da su dvojice ljudi iz Basre krenula na hač i došli su kod Abulaha imno Omer a Abulaha imno Omer je bio od mlađih ashaba tako li je bio je dječak za vrijeme poslanika I kaže, oni ga nađuše u Medini. A prođe se kroz Medinu kad se ide za Meku. Kad su ga našli u Medini u poslanikovoj džamiji, dođeše njih dvojca i rekoše, ova je Babdur Rahmane, Babdur Rahman tome je bio nadman. Došli smo da te nešto pitamo, da li se stvari događaju bez Allahovog znanja? Tako ljudi pitaju. A o čemu se počelo Počela je tada Novatarija, <kuh> u području Basrije, to je područje današnjeg iraka, gdje su neki ljudi, ali to je njihov začetnik, Midirem, došli su sa idejom, došli su sa sanotarijom, da Allah ne zna šta će se dogoditi dok se ne dogodi. Jel razumijete? Znači negirali su da Allah sve zna od uvijek i za uvijek. Nego su rekli? Kažu ne zna Allah šta će biti dok se ne dogodi, pa tek onda zapisuje, pa će na osnovu toga slijeti nagrada i kazna. Inače bi ostali izgubilo svobu i smisao da Allah neko kaže nema ako već zna što će biti tako dalje. To je bilo zatručak, zla namira, to će mala presudati na neznanja Bil pomješano oboje. Ali oni su počeli sa tim zatručkom i to je prva navatarija koja je krenula u islamskom svijetu. I vezana je za vjerovanje. Kasnije nakon toga islamski učenjaci su među prvima Dula i Gnover, koji je rekao, poručite tim i takvim, da ih se ja odrećem, da nemam s nima ništa i da su im dijela koliko brda velika, neće od njih imat koristi dok to ne ostave ne pokaju se. I nakon toga, po konsenzusu učenjaka danas, ko tvrde i tako nešto, izlazi iz vjere. Jer prepisao je Allah neznanje, a Allah je uzvišen toga i on sve znajući. Nije li to samo sam, takva ređa da negiramo, da već imamo uzak? Šta su, to oni negiraju praktično time sve, nije to važno što oni negiraju, ali ovdje se radi da je to bilo prva značina otarija koja je krenula. I oshabi su reagovali na takav način. To je sekta, takozvana kaderija. To sam vredom koji ih imao način. Imao još takvih prvnih stavk ili samo takvih? To je bila prva, prva na osnovu toga, naravno nakon toga dolazi još posljedice lančane vezane jer kad jednom uzlajzaš onda ne biš se isprediti, dolaze i posljedice, molim. To je prva sektora što je nastavljena. Prva ideja, kasnije se sektora obrazovala oko toga. Nakon toga došla je druga notarija, a to je progašavanje muslimana na vjernici. Ona se pojavila u vremena ali je radi Allahu to su bili tako znanje Haridžije poslanik s.a.v. govorio jer puno ni ne, ni o jednoj sekti nije govorio toliko o koliko o njima zbog velike smutnje koji su koji su nanijeli islamsko umjet na kraj krajeva obili su jednu halifu i to točetilo halifu Aliju radijallahu anhu ubili su ga ni hriva ni duža samo zbog svojih zagove ali interesantno je kako ih je poslanik s.a.v. opisao Opisali ih je da su jako žestoki u ibaditu. Znači čak je ashabima, i ashabnovi, znate šta su bili ashabi, znale su Kur'an za noć, proučit cijeli. Ali rekao je ashabima da će svoje ibadite smatrati ništa ne nasprav njihovi ibadite. Namaz, poz, sve sve moguće ibaditi, ali subhanallah, ako nema ispravnog vjerovanja, onda čovjek u nevrijedini i baditi. I zbog toga kad učenjaci govori o vjerovanju, vjerovanju, vjerovanju, vjerovanju, ne pretjeruju sigurno. Znaju kolika je vrijednost. I da je to temelj svega. Zatim ih je opisao da uče puno Koran. Ali ga ne shvataju. Zato je ih u jednom hadisu opisao da su ljudi koji uče Koran, a on ne prelazi njihova grla. Šta to znači ne prelazi grla? Ne ulazi u srce. On čita, recimo, a et koji mala žano kaže i ni hukma illa lilla. Sud, suditi može jedino Allah. Ali on ne to podrazumijeva da su ljudi ti koji sprovode taj su. A tako je, nije. Ne može se sudit provoditi sam sam. Međutim, ništa to tak svata. Oni su rekli, Ali radi Allah, ali, ne možeš ti, kad su Alija i Moavija u tom sukovu našli dvojicu ashaba, izabrali da oni dogovore se sporazum, I da se on i Moavija pridržali se tog sporazuma makakavija. Znači, prema je pravo, to je me Allah dozvolio da naprave, da izmire dvije skupine. Međutim, oni su to protumačili kao da, da sud se daje ljudima, ne Allah i tako dalje. I to su, nisu shvatali te riče. Iako se može svaki dan po više puta učeli. Sada oni imali svog nekog predvodnika. Imani su mnogo predvodnika. Onaki koji imaju urodni. Greć. se zna da sti od se odnose vašog uskredit. Zato što su kako kažu neki ili drugi učenjaci, potpuno obistali nad njima. I se znao rečeno da znači pa tazi, poslanici se sa samo je opisao i i lošinu njegovog kako izgleda. Pa će rečevali da znači da se značalo više pa je opisalo ih da će je Ubijati muslimane, a ostavljati nevjernike. I dešavalo se, kako biliži Ibn Kesir u svojoj historiji, da muslimani kažu, nisam kršćani. Oni kažu, ako ste kršćani, imate pravo biti u islamsku državu, ne sme vas nikog vire, tako da je. A jesmo muslimani odmah ubiju, zakolju i porobe žele. Tako je bilno spravljeno. I tako je po sami strani mi opisao. U jednom hadisku, kako biliži Ibn Muhar, i rekao je, ako ja, da ih ja doživu, borio bi se do timnijih da ih iskor, da iskorijenim kao što, je, kao što su unišćeli ad i senut. Znači do posljednjike. U drugim adisama obećava se nagrada je tako da i tako da. Sljedeći opis koji je bio za njih, to je neprimjerena žestina prema vjernicima. Znači, zbog greha nekog, zbog greške ili zbog nečega što oni smatraju što da, da ne treba, neprimjereno su grubi prema vjernicima. Riječima, a često i bjel. To isto tako jedna osobina. Je, dok je suprotno bilo u poslanikovom summetu i zagrimasa. Poslanik da je rekao ko sakrije sramotu i grije jednu u muslimani, Allah će sakriti njegov, njegovu sramotu i njegovu griju. Znači grije koji ni niko video samo ti. Popisano je da ga sakriješ, da o njim nikom ne govoriš. Iz dva razloga. Prvo, zato što je Al-đeva Šanao rekao, lajuhubullahu čahra bisulim okolom. Allah ne voli da se o zlu glasno govori, znači da se priča među ljudima i razo se i se o zlu. to spada i grijesi ljudi da se prenosi i govori A drugo, zato što je poslanil sve objećat u nagradu i da se neši da sačuva šast i ugled u, u Jer ne ima čoveka koji nema kod se da griha ne dostanje. Znači ta žestina i to što je bilo tad kad su se oni pojavili, to je bilo musiblet koji je zadesio umet. I oni su tada obučili, tada je je bilo hilafet, ali radijallahu anhu halifu. Oni su sjeli i dogovorili se, kažu niko od ovih vladara ne valja, niko ne sudi pa Allahom zakonu. Tada u toljiv, kada je poslani posvjedočio da je hilafet, Alija Halif, niko od njih ne sudi po pa Allahom zakonu, Idemo ih smaknutom bojicom. Ko su izvali zla? Alija i Moavija. Idemo uništit njih iskorenisno zlo. Smao. A jesu ono je znali za mnare? Adijs koji se sve najavljuju, to dolgo je kaži, kad tu nastupi to dolgo, onda slijeta, ali... Šta smo znali šta nisu, oni su tako radili. ali čovek kad uđe u novotarije te takve vrste, ne vredi za njega ni Adisini On ima svoj film koji samo gleda i ne vidi ništa drugo oko sebe. Bilo je onih koji su se vratili. Sad ćemo govoriti kako su odnosili se prema njima. Oni su zaključili ko su izvali zla, to su Alija i Narija, i odlučili su onicu ubiti. I na sabah namazu. ali je klanio sabah namaz i u toku namaza zaskuči se, a mu Alija sklanila, ta tu noc razbolio. I to jutra nije odšao klanjati u džematu, a pošto su tada a, vođe klanjale džemat, predvodile džemat. Nego pošel je zamjenik. A pošto su klanjali u prvo vrijeme kad je tamo nije bila svjetla, ubije njegovog zamjenika, ovaj pogriši. I Moavija ostane živ. Nakon toga Moavija je pokrenuo vojske na njih i oni su tada u to vrijeme dokraćeni kao skupina, Iskorjenjeni. Međutim, s na vrijeme pojavljivale su se njihove ideje. I u današnje vrijeme se, pojavile su se te i takve ideje, nažalost, među dijelom omladine, koja je možda iskreno prihvatila vjeru, međutim, upali su u mrežu ideja koje nemaju osnova u, u Kuranu i u Sobjetu. A to je ta naotarija koja je danas među najopasnijim, proglašavanje muslimana nevjeljice. Prvo, idealiziraju stvari, a drugo, primjenjuju propise koje su kao propisi lažeći međutim njihova primjena jer mi imamo dvije stvari še. imamo propisi imamo njegovu primjenu propis je jedno u redu recimo ko evo primjer jedan. ko počini šta ja znam recimo smatra da beričer to ovaj primjer ćemo namjera dovezati u štenove i za hadisami ko smatra da beričer dolazi od nečega drugoga počinio je kufar od koga dolazi beričer? od Allahadžiniša I dolazi od onoga što je pojačnjeno u ajitima i hadisima, da tu ima beričeta i tako dalje. Ako nema pojačnjeno, nije dozvodno. Međutim, da li je svako ko, ko, ko kaže za nešto da je beričetno? A on nije. Postaje nevijenik automatski. Ne postaje. A dokaz to je hadijsko je zabilježeno zbirkama Buharije i muslima. A nalazi se u dijelu Kitabu Tefinčak. Da su nakon osvojenja Mekije, znači vrlo kasno 9. ohidžinskoj godini nakon osvojenja Mekije došli ashabi koji su primili islam tada znači teku Mekije skoro primili islam i kad su na povratku iz Mekije naišli pored jednog stabla koje je se zvalo stablo za kačenje oružja tu su mušljici Vješali svoje sablje za granje I smatrali su ako za, o tom drvetu vise njihove sablje Da će nakon toga pobjede biti njihova I sad ti ljudi koji su premli Islam tek tada Kad su prošli pored tog drveta kažu Allaho poslaniće Dejti nama da, jedno, odredi nam jednu ovakvu stablu da Imamo za pobjede A onda je poslanić se nam rekao Allahu Akbar To je isto ono što su rekli Musao i stredvenici Musao, daj ti nama Boga kao što i oni imaju Boga. I tu je završeno. Da li im je poslanik na srvom rekao okupajte se, postarste ste nevijenici. Da li im je rekao obnovite svoj šehad, postane ste nevijenici tim. Zašto? Oni jesu rekli to što su rekli. Poslanik rekao da je to, ali nije primijenio propis na njima. Zato što im to nije bila želja, nisu znao. Teksofrenija je. Zato što nisu znao, bez obziraju što su od tek primili, jer ugljedno stano, zašto nisu znao, može se u tamo vidjeti? ako je čovjek dugo u islamu, a iznega te neće da nauči, to onda već drugo. Ali ovo ništa, tek su od sam, ne znaju ništa i tako da. Znači, propis je jedno, a primjera propisa nešto sasvim drugo. I ti kad dođeš i pričaš za nas ljudima, koji imaju takvi da recimo kažu muslimani u masni i hercegovini su so nevjernici. Jel si da ima takvi? Ja, ja sam pričao sa takvim, kad njegaj primjeri rejs, kafir. Rejs, ovaj, kafir, ova ja, je kafir. Ovo je kafir. Da, ja sam čuo jedan interesantno mislim. Kao je to. Ne može se sad reći da nisu muslimani, ali to ono, zna, da To, defukije, to je to je, treća, to je treća sekta koja se pojavila sa takvim mišljenjem to su mortezeni oni oni ju kažu takozvana polužaj između dva položaja nisu ne nevernice ni sušćena ne alče nafera tu ženu nije ni nevernica ni sušćena što je ostalo tako mane Ne, ne, mislim, evo sada situacija ovo, ovo što ga spomenu. Šta je spomenuo? Znači, jem izbore i ne znam što već ću da roli u te fili. Su Primar, te stvari su najmijenije sumnjive koji je iz islamski glediš. Nisu sumnjive. Aha. Zašto su sumnjive? Kome su sumnjive? Još sumnjive meni i tjednik? Ja i ti nisam umjerilo, nisam učenjac. Pa, mislim, da nas se govori direktno da izbori ili ne izbori. Znači, niko ne govori na stvar, pa... Ina ha-la, Ina ha-la, Ina ha-la, Ina ha-la, Ina ha-la. Znači, to, znači, to, znači, to, znači, to, znači, to, znači, to, znači, to, znači, to, to, to, to, to, znači, mislim da se svi toliko ne zaliči kao... Nije sumnivo. Ime jedno ime drugo, tako. Nima ništa sumnivo. Stvar je jasna. Kad se nešto ne zna, pitajte učenika, mm -hmm. tako, Allah? Da, pitaju se učeniki šta, šta kažu. Poslušaj šta kažu i zašli napiče kako muslima treba da rade. Međutim dođu oni kažu ovaj ako uradi vako nevirnik je, Rijis je nevirnik, ovaj ne, i dođu ne planaju, dođu u džamiju i neće da klanjaju za džamatom, sad čekaju da završi pa on dan klanaju odveru. Pa što znaš u džamiju? Šta ćeš u džamiju ako nekak španja ne za imamom? Pa neće da klanjaju džume zato što su imami, nevirnici kao i oni. I onda dolazi i to sve jedno po jedno povlači. Budu prvo rejs, nevj... bude prvo rejs, pa budu kasnije polami pa nevjerniji, pa onda kasnije bude, onaj, se zove, a, budu i klanjači za njima i kogod primate i nj, i onda su samo ostanu oni vjernici. Zatim to dolazi i do druge posledica koje se dešava, to je da je dozvodeno nevjernicima uzimati metke, da je dozvodeno nevjernike i ubit, da... i onda dođe do toga da sebi ohalali terorističke napade i ohalali na sebi atentate, i te uvice i ostale stvari svata zlaka koja je danas imano ako je razbilja nemaju sa islamom ništa i nemaju nikakvog utemeljenja jer islam nije od juče od 14 vjekova niko niko to nije radio i sad se našo neko da to može raditi pogotovo ovako, mm -hmm. kakav je danas 14 vjekova nije islam od juče zar je moguće da muslimani nešto ne znaju da je dozvojeno od 14 vjekova pa tek ona sada neko sazna nešto reci A, recimo, mi nam nam slušaju naše učenike. Da. I ako, recimo, ših Kardavi kaže da je dozvanic samodanovački njavad, da je jedna kroz sama i, recimo, ših e, Enes, koji je pogledan ja. u je izbrofetio da je dozvanic samodanovački njavad u Iraku, i nesvatan, nesmo, zašto mi možemo rasponati Zato što ako dvojica kaže, a dvijesto dvojica kažu da ne može, A neki su. So šta je bolje? Jel razumete? Važno je da ajte, a malo manje je da dvojice. A Pa kazali dobija 10.000. A dobro, Samo što je rekao da možda ne dobi. I može, već to je što rečem. to to, to jedan, znači pazi. Sad ti kažem, znači, i vamo, dvojca nešto kažu. Vamo je bilo, znači, kroz historiju islamog prošlu, prošlučnjaka i nemojte misliti da je ovo najgorad situacija kroz koju ime prolazi. Bilo je gorijih situacija od ovih da ne možete ni zamisliti. Vi da možete samo doći do djela početak i kraja divnog esera u isla, islamskoj historiji, gdje on navodi... I ne samo ono, među njoj jedinđarirat taberi mm -hmm. i drugi, ali imuk je interesantan zato što on iz kasnije generacije osedilo međuskovi. Navodi vremena kad su ljudi bili priseljeni jesti jedni drugi. A tatarsko vreme kad je milijon i dvjesta, znači pazi, govori se o cifri milijon i osem stotina hiljada ljudi je pobijeno u tatarskoj naest. I to hladnim oružjem, nije bilo u okove i Bog bih da naviteo, hladnim to je to Koliko je to problem, ali i tad nije bilo toga, bio je Ibnu je Kajem tad živ, Ibnu Kajem je se borio proti tata, Ibnu je Kajem je bio živ, Ibnu je bio živ, Ibnu Zemlje je bio živ. Svi su bili živni to vrijeme, niko nije ne ponusljeno tako nešto, pozivio ću na borbu, ali borbu na, nam, na način koji je propisan, jer Muslimam nije dozvoljeno sebe ubiti nipod koji cijel. Znači nije ima slučaja kad je Muslimam sebe dozvoljeno. I kako sad može doći, recimo, to je jedna, jedna činjenica, na osnovu čega sad može doći neko i kazat može. Bez obzira, pazi, mi nismo hršćani, ako recimo naš, naši učenjaci nešto kažu, postoje drugi učenjaci koji raspravljaju o tome i dolazi tu itd. i tako dalje, ima razum koji človjek upotrebljava. Pazi, ako ti neko kaže, recimo, šta bi se kad neko rekao, možeš koji stavljava. No tako mi Kad bi te sad došlo neko i rekao, možeš piti šlijovicu koliko hoćeš, samo da se ne opijaš vrši. Jel ja bi prihvatio to od njega? Bili prihvatio? A znao što da ima očinjaka koji to kaže? Cijen jedan meznik to otvrdi, da, da zavanjeno vino je samo vino od vružnja. A sva ostala alkoholna priča mogu se piti do granice da čovjek ne, ne opije se. Ali znaš što da to neće mi prihvatiti? Zato što postane samo kaže sve što opija je alkohol i sve što opija je haram ono što opija velikim kolčinan za radno imam to se hadisi zbukhari muslima pa ako nešmo privatiti toho mišljenje sa što Allah neksem rekli uđe uđe razlih zato što Allah što nekaj je uđe uđa taqatula ufusikom inna Allahi ka'nebikum raqim nemojte obijati sami sebe Allahi ibravama uvasti zato što Allah što nekaj je uđe uđa taqatula urahmatila nadu Allah za to što nekaj je uđe u Ono je to da rahfid da kaum kafir. Onaj koji gojio, Allahu milost. On on on je samo nevjernik. A što su ajeti koji govore o tome da čovjek ne može doći do 90 ili 120 stepena da više rendi nadu adu izlazi za život tako da li na kraju. Allah je taj koji ukrči stane ljudi. La havla wala kuvvata illa billah. Je ste znači zašto smo tih ajeta i zašto ti znači da ne bismo rekli da ta svet sveti strana. Možda kako da je došlo tako ljudi. Dali bi ako bi ti neko rekao da je duhan lađer. Znaš da ima koji kažu da ima slučajaka da je popušit cigaro lađer? <laughs> Jel, znate, ne znate za to. Ima no, samo. I to dan danas učenjaka iz Egipta koji kažu popušit cigaro i vađer. Kada? Kažu kad moraš na namazu. A na namazu je naredeno da budeš skušen. A pušaš, nimaš da biti skušen ako ne zapali. A pošto je pušenje mekruh, a skušenost lađe. Kaže da bismo potpunili vađe, može se vratno je kruhu i spušiti varu i smo iskrušeno kranju. što je pravilo ima fiksku vađu i tako oni izradome sve određu. Zašto mi to mišljenje nećemo prihvatiti? Ovo je što je haram. I zato što se nedozvoljenim ne može postizati dozvoljenim. Nego ako je pušač ima da se strpi, zato mi da to ostavi ili da ne puše nikako. Zašto? Zato što imaju drugi. Zato ima samo bistvo haram goditi. Jel haram il nije? Pa za nije? Čak se učinjajce zelo i da mu se poniđe nazaj ili ne? Čak stav će bit u džehemljemu ili Poznati muslimu hadis ko se ubije železnim prijedmetom za uvijek, vječno, do vijeka liko tako hadis četiri petanih potvrda ima, bit tako u džehemljemu i ubijaće se i tako dalje. Zašto sad, zašto gazi taj haram? Zbog čega? Zbog nečije fetve. Neumanjujući urednost učinjaka koji su je rekli. Jer poslanci se nam kaže kada se učen čovjek potrudi da pronađe rješenje, ako pogriši, dobi će jednu nagradu. A ako pogriši, dobi dvije nagrade. Međutim, ovo napomena jedna o ovom Hadisu, učenjaci kažu, on će dobiti nagradu, ali nikom živom nije dozmjereno da ga slidi ako zna da je griša. A su hvala, znači, zar, nije, zar ne, ne postoji savršeno jasno dogez da je zabraneno ubijati sebe i ubijati druge. Osim u rata, i to i ta u tim slučajima, Postoji pravilna da, i propesi itd. Da. Profesir, jedna pitanja. Ja sam već slušao ulazijenih izbora, posle smo krenuli da Hadidžija suda. Slušao sam vrijeme izbora i obično pitanje vraća postavljaju da li je ha, uh, odnosno haram, odnosno da zabranjeno glasati ili ne, razumite. Vraća kaže, to je to ako se stepta manje reća, znači uglavnom razum. Ali niko nije dao prijedlo, niko nije gledao na primjem analize, kako je napravo slidu i da šta da travi se od sve vlasti, šta da se znači, Iko. Dakle, znači naša jednostavno zaćakni uši i hođe da daj glas. I i neđed, razumete. I ja aktar i aktar, on on što može se protektiva baš nije samo, al pola ove stvari tamo je mi, na sad, ti na, mi dolazimo da se menjate prekida. Znači, pričamo o tim stvarima izbori kao izbori danas su dosegni meseci. Ostaje dva mišljenja, bre. I isto je mišljenje da su izbori dozvoljeni. Međutim Pod kojim uslama? Znači izbori su sredstva. Nisu cilj. Svatite to. Znači izbori su sredstva. Nisu ciljena stvar. I u islamskoj državi postoji vid izvora. Da se ne bira halifa. Da se ne biraju namisnici. Samo o oh, kakvim vrstama, zato da kažu da je najspravnije mišljenje, izbori su u principu dozvoljene, ali pod uslovom 1, 2, 3, 4 itd. U nas nemao nikakvih uslova. Na primjeri, dađe se do u vasasnog... Ovdje u Bosni Hercegovini, da situacija, situacija je drugačija za izbore. Znači, učeni ljudi se pitaju i kažu može li, ne može li, da. I pitali su, recimo, za Bosni Hercegovini, ja sam konkretno bio kad su zvali. I kažu, s, tako je vrijeme, tako je situacija da bi ljudi ono što su odbrali što u ratu mogli izguti u miru na bezazan način. Treba da se sa sačitna prava sprava, politička ekonomska vakana uđe za vas to plesto da razumite to Ali nije važno to ne govorimo o tome mislim nego govorimo o to o tim pitanjima i konkretno u ovom slučaju sličnost ovoga dana što se dešavalo sa Khariđžijem znači kada se i ovoga dana što se pojavilo to sa tim samoubistvama terorističkim timom pa Dimitri Znači, nešto što nije bilo u 15. vijekova muslimana zna da se da se opiše u otari, kao otari. Znači, ne samo da nije bilo vreme poslanika, ja sam. A sad smo nekak po definiciju. Vjerovanje i dijela kojima se želimo da se približimo, a on žele da se približe Allah, tako li? A to nije sve što Ja te pitam, je, može biti na otari, ali po, po definiciji spada u otari? Ili tako li? Jel ja spada, ali ne spada? Pa. ali malo finalno hadis koneo se sa profesorom za šaral Boga što. ko se ljudi govorio pre mene ja mogu da će. Da tačno? Znači i sad eh, alkumdalovo treba da nisi malo nisi ispravan. Recimo koliko danas ljudi izoči sa na ja. on da šta je sam koji nisam svema, on je baš radšao djel, mi nisam sve nešto. Slušaj, jel u Londonu bio djel? Jel u Madridu bio djel? On si učesnici. Jel u Madridu bio djel? Jel u Londonu bio? Jel evo je sad recimo tamo što, što je u Sanđahu, jel to bio djel? To može da bi podvala za ovom sanđu. Nije podvala, to. Zna se šta, kako, kuda i gdje. Isto što su rekli, izvor zla je muftija, idemo mu smakit muftija. Je to se može srstati? I prvo, drugo. Hadžir moj, džihad je ibadet. I on ima svoje ruknove, ima svoje šartove, ima svoje adabe. I onaj bude ispunio šartove, ruknove, i sumne te džihada, taj to pućen? Isto kao i namaz. Ibadet, koji nas najviše upući na nas. Ali ako bi ga čovjek planjava u zadnjesto, će ga uputiti ili neće? Pa čovjek ga uputiti ili neće? Neće. Išto tako u džihadima stoje šartove, ruknove, sumete. I ako i ne ti koji su ta, u takvom džihadu ne isplni ni šartove i uslova, neće ga upućen. Kao i planjači koji ne isplni šartove i ruknove namaza. Znači namaz je čovjek planjava u zadnjesto, ne isplni Prvo tome, tako da to treba imati na umu i u Drugo, treće, šta je što ti kaže da je jedan otišao? Što mu vrijedište otišao kad je Bog samo zna koliko drugih iza seda muslimana nam u nevoj Što je na kraju krajeva, krajeva što je najgore, islano vrata zatvorio skoro na svim mjestima. I što je otvorio sva vrata neprijateljima i islama i muslimana da mogu blatiti, kaljati, prljati i tako dalje i onda dođu oni kao šlag na to, e, eto, to je to što oni pričaju. A vamo što hiljade i statne hiljada muslimana ulažu trud, neiljni, mjesečni, sedmični, ovo da bi islam prikazali kakav jeste, lijepim i prihvatljivim za čovjek. Znači čovjek, mi ako bismo rekli da musliman ne može biti musliman osim kad ima hilafe, kao što oni govori, mi bi smo tada zrekli za da ne potpuno. čim se ne može praktikovati u nekom prostoru u vremenu od 20 dena, tako li je. to pobijas svakog anska kazivanja o priješenim poslanicima i o našem poslaniku, koja jasno govori da je Musa alisena sa svojim djernicima bio djernik i muslimani poslanik i dok je bio potvrano onog kovan dušmača. Kada je Faraon tlačio. Kada je Faraon ubio mušku u djecu se to ovo zulom. Sako muško djete ima i ljudi. Policija koja dolazi i zapisuje koja žena je trudna u veroj I kada je za zatrudna i kad se prilike porađa i dolazi i prate. Pa se to. I čim djete izađe jednako ubio i je muško djete? Je li Musa na rediju? te koga stin nije nared. Nako mi isve inuvilnaju svejo. Drašte pomoću da lasta bite. In danlah imenše. Zemllja je Allahva jom mi daje ko je hoče v svojih robah. Or ako tovelmo takim, a znajte da će Bogo bojazemmi ljevnici narajjubiti povinnici mumsaj se na got. Isih se ćli obi, nije reku njeromama vidite bititebrante ve sviimm živoma. Nego plepski sam ga usdi se čuje tako. Na kraj kravat posavice razš je re ussolljalima, oke enji min ne bim kutiili na od libinike je to jenomkirarajju, a u našem kirajtu katele na koliko ima poslanika i vjerovjesnika s kojima su se borili djernici i tako dalje a u drugom kirajetu kutje na nahoru biju s kojima su ubijeni brojni znači znala da su i poslanici i ostan ali niko nikada nije posebno za takvu metodu znači mogući da nešto što nije bilo usumeto jednog poslanika nije bilo usumeto naših poslanika Nije bilo vrijeme Hulefaura, Ašivina, Četvrce i Halifa. Nije bilo vrijeme niju jednog učenjaka do 15. uvijek. I u današnje vrijeme velik ogrom, znači gotovo konsenzus postoji. Učenjak. Pogotovo ovakvom obliku na ovakvim mjestima, kao što recimo bilo o, o, po, po ovim zemljama gdje samo izaziva se nerec, smutnja i tako dalje. Postoji konsenzus. Čak i še kad Davina odobrava te takve Postupke, zar je da to bude istravo? Zašto? Na osnovu čega? Na osnovu čega kazimo sve te koranski dokaze, svete hadijski dokaze. Znači, hiljadogodišnju tradiciju, mislim, kad kažem tradiciju, ne mislim na ovo, nego jednostavno, hiljadogodišnje činjenice vrijeme, gdje je bilo težih situacija od ovih, gdje je bilo gorih vremena od Kako to je opravda? Či ime? Nimi jasno. Recij. Hrvijek ciju namući da će u hadijijama U, ovom, u drugoj sekciji, znači ovom tih vidjenja. Naprijedan, znači, samo goznici, naprijedan naša prespočna situacija, a onda svaki postanak došao i povijaju se, e, da li dječi, da li dječi, znači, da li dječi, da li dječi, da li I ako na krenciji se dao, na krenciji ovdje imamo složenu situaciju, da imamo se i svakom zvijeti, znači da se krijeću tim smanakima nekim, znači da se organiziraju um, neke grupe, i da, osnili, znači, da postavljaju neke suga, i moramo Znači, mi je uznamo islamnih praktikima i idemo do njegovog potpravu, Ne možemo sad i tam živati. Allah se nas pitao zašto niste. Sada tamo. i se mogli potpuno sprojeti ili narod za sve što je učenjak, Kaže, zašto narod nije? Nije sad ona pitao, prvo što pita učenjake. Zašto niste dao narod? Možemo pitaći učenjake zašto niste polučavali. Zašto niste polučali narod da se seli odnate. Da se vidi na drugom mjestu, ljudi ne može se sp I ne možeš. I prva činica. Drva činica ako ako voće te glasati, tako situacija, ko voće, znači ima ovaj drugo da položnik, ko nisi ima ovo, ima sumnjava stvara. Zvrdu, što se tiče hiđre i toga što ti moriš, to je pitanje bilo aktuelno kada je oslovska država odlazila s ovih prosla. I fetva tadašnje uleme bila je da se hiđa čini. Međutim, bila i onih koji su podržavali ostanake. Ali to je vrijeme bilo i prošlo. Sadašnje vrijeme je takvo kako jeste. I postoji nekoliko činjenica. Znači, prvo, oko čega se, šta je sporno, jesu li muslimani i gosti, muslimani, ali Muslimani, Zašto ne bili, ajde, vjeti zašto. Zato što su potlačeni. Zato što su ubijani. Zato što su proganjani. Zato što su simovani. Zato što su oplečani. I još sad treba da im dođe neko i kaže istini muslimani. Je to može tako? Dakle, ovo tu kao ovaj... Šta da, zašto ne pali? Prvo Darsin ne pali. To kao drugo. Darsin ne pali stal, jer nikoj koji kažu da, da da da je namaz djelo koji se lije, kaže da je ako stal, on počne. Znači ako odobim bilo koji namaz recimo, neka šara pali džumu, ram, Ramadanu pali to i poнима nije nevjernik, nego veliki griješ. Treće, mi govorimo o narodu, mi govorimo o pedinci, Svatate li Zato mislim da se takav stav ne može opravdat ničinu. Ima nedostatak ako mu se mora ovo snjesma? je nedostatak? Prvo, treba širiti da se namaskanje. Znači, da se namaskanje redovno što više i što češće da se daje zakat, da se postira nazad, da se ide na hač, da se i druge stvari izvere što više. Da se drži za vrani, da se ostaje za vrani. Da se kloni alkoholu, da se kloni bludo, da ja samo što spraši. Ali to ništa ne izvradi izvere. Znači slediće pitanje. Ko je ta koja ima pravo da izvradi ljude izvere i da ih odi vera? kao što niko nema prava da kaže kršćane su muslimani i oni će i ti ur će uđenit isto tako nema prava niko da kaže muslimani, nisti musliman i neće ti To toplije, a drugo što je još fražnije ko je to nekome naredio da on govori koja je muslimakovi što je jedan interesantan podatak koji izmešuje Salmana Vauda a to je da nikada poslanik za da srdom nikoga nije proglaseno. Nikada zahami nisu nikog proglaseno. Osim madulev nomer i to nije jasno. Nego je rekao samo da nemam ništa s njima. Znači nije im to bio uopšte, zato prolašavanje ne, ne, ne vjerstvo u to tako zove. Tefir to je stvar kojom se bave kad je. Kod kad je ko dođe, pa se kad je mora otvoriti da li srdom zašto zvijer ili nije pa da na njom brmini propišaju srame. Očekajte se mi isto nebavim. I jedna interesantna stvar koja je od jednog šejih baš upitan, ima čuli ste ona dijela koja izvode za slavu. Pa sad ima jedno dijelo, a to je kaže, ako se čovjek okrine od vera, neće ne nauči, da nauči i I sad došli se njega zašto ta mesela nije pojašnjena dovoljna? Koji god knjigo akalečsku otvoriš, ono nima, to mi samo to piše. Nima nikakvog pojašnjenja sad dovoljno kaže Sink Naše dužnosti mi se trudimo da ljude zadržimo u slavu da ih vodimo u slav a ne da izvodimo iz slavu Nikona stine se temu što ti A što da se baviš nečim što ti nije naređeno Joče na da možeš u najboljem slučaju da da budeš u pravo i da ne dobiješ ni najgoru kaznu za to a izlaziš se kast Ko ti je naredio da da ti promašuješ što da se baviš uopšte tim Od ti to Pre tome, to je samo isto tako jedan vid, kao što kaže učinjaci, ostanka bez Allahove podrške na kutu islama. A to je jedan vid da čovjek se bavi nečim što mu nije naređeno. Ili da se bavi nečim što je manje vrijedno od onoga što je više vrijedno kao što je naklonjena fila, a naklonjena Tako da. Pre tome, u svakom slučaju gubitak, gubitak, gubitak, a za muslimane velika glavoblja. Molim Olaža što da nas sačuva i da nam istinu pokaže istinom. I povogaj da je slidimo, a ne istinom neistinom i povogaj da je seklonimo. No, pitanje se tiče na Laze kanonja za da ljudima. E, se može cijeniti, cijeni se. Zasvigurno. I zna, uvjeren sam to, da čovjek od broja dena po dva čevre koji koristi okoljena sredstva da je bez ovom na klanizam jesno jesno u, u... znači akajetske stvari koji se obraje ahrsummet i džamat znači da klanijem za svaki imno od darom i grešnikom znači klanijem vas svako ko nije nevjerni klanijem za u Tahaivskom akid čakvo stoji i u drugim dijelima sunneta i džamata koje se izvraca akid. Da li bolje da imam bude? Što imam bolje, to je bolje. Međutim, imam se obječno ogledalo vremena i prostora gdje se živi. Mm -hmm. Tako da, zanima se ne samo da ne treba, nego i vađu planiti kao jednostavni džamata. To budu rečenu jedan od ljudi koji je posebno negativan stav imao prema tim takfiru tako zvlani diho je še Jusuf on je jedini koliko ja znam koji je istiro iz svoje hrtu čoveka koji je počeo govoriti o takfiru Jusuf a je še arvijes rahim danas ala ješanom pomogne i učenje doni koji su iskreni amin wa sallalahu ala nebina muhammed wa sallalahu ala النجوم الساهرات والبدور النيرات والضحى والظلمات كل